الخبیساتو للخبیسینا اغا گنده و بدعمل زنانا چی اغا لایقی ده دا سی بدعمل و او و ناریناو او پارا والخبیسو ناری الخبیساتو او دا غا سیغا نه هغه اغا لایقی دا سی پلیتو زناناو سر یا گنده خبری او عادتنا گندا خلق سرا لائق یہ او گندا خلق ددسی پلیت و خبر سرا لائقین وت طیبات ولت طیبین او پاکی او نی کمل زنانہ الله پیدا کړي د پاکو خلقو لپاره د کازواج د پیغمبرانو وت طیبون علی طیبات او پاک او صفا نارینا اللہ پیدا کلی دا غصی صفا و سترا و زناناو دا پارا دا پاک خلق چې دی و بر دی بلکل بری دی او پاک دیمی ما یقولون دا غیل زاماتو نا چی خلق وایی لهم مغفرت و رزقن کریم دی دا پار بخشش دی دا اللہ طرفنا و رزق دی عزت درین باب اوغی که وہ چې بیانه چه دنیا نبدا بی حیائی و زنا سنگلری کی گی والاوی ولاری دا بن که نو دا ولاری بنشی نو بس په کم اغاده و بی حیائی رازی اول الار یایو اللذین آمنوا ایمانوا علاو لا تدخلو بیوتن مذاخلیګه داسې کورونو ته غیره بيوت کوم چې تاسو خپل کورونه کا ضرر کور دې کله ماما کور دې کله کاکا کور دې کله مور او پلار څخه جدا شوي کور نه دې نه غي ته بده حسي بي اجازه نه دې حته تستعنوا وتسلموا علی اهلهم ترای پوری اجازه واخلې او بیا سلام وکې پاره خلکو چبکورونو کی دي چې السلام علیکم ا ادخلوا اجازه ته کوئی چا نو ټیک دا علیکم خیرلکم دا کار سود پاره ډیر فائدہ مند دي دلکم تذکرون دي پاره چې د دینه خبر شه د خو دیننه نه خبر فیلم تجیدو فی احدن کتا سو نموند پدې کور کې سوکو اواز دار نه کو فل لا تدخلوا نموزه داسی حتا یوزن لکم ترای پوره چ جازتو ته اجازه تو کړی قیل لکم رجعو او کوی لشو چې واپس شي دی وکه حالت صحیح ندی فرجعون واپس کیګے هو ازکا لکم ذنوبهم پاک پاتیش دستاسو پاکواله وللا بما تعملون علیم اور لسازو <اللازالتزو> پکارونو باندې خپويږیم السلام علیکم جناح انت تدخلو بیوتن ها نشته پتاه سو باندې ایس که کداخليږیږی داسې کورونو ته به اجازه تا غیر مسکونتن چې پایګی سو کوسینا هغه څنګه کورونه دي فیہ متاعلکم اگه کستاو سامان پروتی لکه دکان شو بیٹک شو گودام شو اگه کسو کی اگه کی اجازت تاجت نشتا ما يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهَ پُوئی گی پاغا سو جتا سخکارا یو سکوئے اوپٹ بل سکوئے اللَّهَ دار سو نخبار دی نا یو حکمو چې پرځو کورونته به اجازه تمزه چې اخلو ما خپل به پردی کور دي نعم دویم حکم مؤمنان نارینه او توه وي چې نظر کاته ساتي قل للمؤمنین یغذو من ابصارهم وای دی مؤمنانو مسلمانانو نارینه او تا چې کاته ساتي من ابصارهم بعضی نظرونه خپل باسو نظر زکهوی چې پرادو ته حرام دي خپل توخیر دي ويهفظو فروجهم او سنبال اساتی خپل اندامونه ذالک ازکالم دا د دې په اړه ده ان الله خبیرو مما یسنعون مشکل الله خبر ده باکه کارونو باندې چې دی ییکي دریم حکم ده ہوتا وکل المؤمنات وای ذی المؤمنانو زنا او ته یغذو ذنا من ابصارینا چی دې مخکته ساتي خپل بازي نظرونه چی پردو ته وګوري ویحفظنا او حفاظت کی خپل پردو ولا یذینا زینتهنا او نخپارک ای خپل خایس زینا إلا ما زوار منها همګر هغه چې ښکارې چې داغي په پټولو کې ډېر تکلیف ده جامع زوپنشي پټوله چې کور کې ګرځي را ګرځي کنه چې ته هم سوکنګور یو وا یا کور کې ګرځي را ګرځي نو منګولي قدمونه او مخ نو زوپنشي پټوله نو د دې اجازه و ظریبنا ب خمې لیکن عله به نهلیکن راوادي چې خپلی لپټي په خپلو ګریواننو چې کوم دخصم ځو دي چې هغه پټنا ځ تهنا نهدي کار کوې خپل حسصنه اوښ الله ل برړولې هننه مګر خپلو ته. او اعبائی یا خپل پلاران خا. او اعبائی بعولت یا پلاران د خاوندانو چسخران وتوي او ابنائی هنی اددی خپل زامن او ابنائی بعولت یا زامن دا خاوندانو بنزی چی وطوئی بلخز د او ام دا دی او اخوان یا خپل رونا او بنی اخوانهن او یاد دی رویرون او بنی اخواتهن او یاد د خوریون او دی نپرده نشتا کورکه او نسائهن او یا غزنان مسلمانانی او دی نپرده نشتا او کین دوانه و کافران رازی نپرده باتی نکینو او ما ملکت ایمانهن یا اغوینزی جدیه مالکانی شوی دی د دی وین زی زنا غنخم پر د نشته اوی تابعینا غیره ولل اربته من الرجال یا اخان ساما خدمتگار غیره ولل اربته چې هغه نه دی غرازی نور څه غرازی نشته هوز خوراکس کا اکثر کار دی جوسه جناپت شی انور پیسنه پوی بودو دی نو خیر دنموی سطر نشی کهشه دا ای بازی کورونو که صرف خوراکس کا که نو کاری خواه اوی طفل اللذی نایا اغمه شمانو لمی اظهرو علا عورات نسائی چیغی نو دی خبر دا پردو دا زنانونا دا گورا حکم دا اگرد بیان شو زنانو دا, دا پارا سلامرم حکم ولا ذریب نه بیا جولههن او درست دنور نور کې د زنا نه خپلو خپله چې پهلارې دي لله مای خپې نه من ځ نهې هن نه چې پهته لې خلکوته د هغې زیې واتو چغ پټ سااتلی د زیت نهخوا په خپ زیوراتو کار ځې واته وشان الله یخپه دې په زور نه شي چې چیز وکړي چې خلکو ته پتاول لګي ما مستقِل حکم دی وتوبو ال الله جميعا ایها المؤمنون توبو باس الله تخطول په جمع باندې ای مؤمنانو لعلکم تفلحون یقینا تصبکام یابشه ولي کومه کینه خبر زه خیر دی او الله معاف وڅه خبر شوې نه پابندي کوي بنزم حکم وانكحو الايام منكم و صالحين من عبادكم و امائكم او نیکاو کې دا غ خپل لووندانو پتاسو کی چې غیر شادي شوي کنه دا غي انتظام وکي وخت بماروي و صالحين او غنيکان نیکا ملا من عبادكم کستاس غلامانیم و ایمائیکم اوستاس وینزیهم نا خوصہ رشتے نا خواه وقت کیون نو دی طول دا پار انتظام دا نکاو که این یکونو فقراء ہونک چردی محتاجی و سو سرین دو آدو خرچی مرچی یونہم اللہ من فضلہی الله اللہ بمالدار کی دیل ارضخ پل فضلنا تنسو اللہ رشتہو کینو اللہ بولا عرص عرصو رکی ذکرہ واللہ واسعن علیم دا اللہ رزق دیر فراحہ دے اور اللہ پویی گی پو دے حکمت باندے چی دوارا با نصیبون شي نو و پک خیر و برکت وليستعفی فلذین علی جدون نکاحن او پاک دي ساتي خپل ځان نه کسان چې طاقت نه لري د نکاح اوي پاک ساتي چې نبی اسلام الله علیه و رحمه مال نشته نو روجي دا پاک دامل دي حتا یغنیه وملا من فضلې ترغه پوره چې الله غنیان کړي دغه خپل فضل نه شپاګه حکم ولعمان بو ايو خپل مالکان ته وي چې موږ سره لیکلو کې د آزادې مون بدله دورو رپې در کو درې زر سره لور دره الله یو کوي وسره کنه والذین یرا غلامان یبتون الكتاب طلب کی د لیکلو د آزادې مما ملکت ایمانکم اغي غلامان چې مالکان شوی د لاسین استاسو فكاتبو هم رضی سره لیکلو کې ان علمتم فيه خيرا بغي شرط چې پويږي چې په دې کې قابلیت شته دی کدي آزاد شي نو تین تا وړې را پیدا ورسي او دې و امزان لمونځ او د څه عمل وکړي ولې زاده وایخا اګه پويږي چې دا خوده غلام دی او کنټرول دی او کدي آزاد شي خو توبایو کوي نبی اما زاده وایخا دا ترکی غلامانو په شانته وآتوہم اور کې دي لرا م مال الله الذي آتاکم مال د خوځه هغه چې تاسو له در کړي دي دې زکاتونه اور کوي چې دي ځان خلاص کې کنا ولې چې غلامان ډیر شونه غې سره به حیا یې ډیر شوه غلامان چې ډیر شو به حیا یې ډیر شونه الله حکم راولېګ چې دي ازات کوي اخیری حکم وم کومه دروازه بندې وله تکرو فیاې کومالل بغاي او زبردی مه کوئ په نو جوانانو زنانو باندې پهنا سره رد نه ن کاغې په خپله غواړي د خپل ځان پاک دانی او تاسو غې باندې دبردی کوه اصله دسب ته و ارزالحیات الدنیا پاغي غټه کوي چې تلوکه د سامان د ژوند د دنیا همدامه کوي نو هغه وخت کې ابو جهل دې ځې خلکو باقاعده کوارټري جوړي کړی اجنډي وې په لګولې او پاره کې دا غخذ زناکار کې نو لوي او ټیکټ و په مقررو ناغم پکې راالي او بلدا چې کوم خلق خپل اولاد باندې وخت یې تیری او نی ور کوي ولي وې د دې حق سوق نشي پورا کول موږ له با سا سامان کوي داوه کوي داوه کوي الله وی دا په دې زبردستی کول دی اږي سامان ما مان نو وړيږي چې مونږه چرته دایا او د دا عزت زيتہ لور شو او تاسو پیدا زبردستی کوي و من یکره هنه اغا سوک چه زبردستیو کی پا دی فین الله من بعد ایک راه هنه غفور الرحیم نبیشه که اللہ پست دینا دی زبردستی شویدم دی تا گناہ نشتی نبخن بوتا کئی او سزا و مور و پلاگ لور کئی خوا دی تا گناہ نشتا دی خو مجبور وی کنا او سزا و طول اغا مشران لور کئی دا وہ احکام ذکر شو د ظفې ده فحشاته پا پاره چې د ملک نو به حیاي داسې رکی ولقد انزلنا الیکم آیات مبينات یقینا نزل کلي تاسو تاسو آیاتونه وازاحت کوونکی او مثلا من الذين خلقوا من قبلکم او مثال ذي الخلق وجتير شوی د مخ کس تاسو نا او ما ذات للمتقین او وازعو نسیت ته کې پاره د متفقانو ده دی امه اوس هسه توحید شروع کای الله نور السماوات والارض سور نوريه وتزکویل چې دې کې دا اغه نور بیان دی چې د مؤمنانو په زړه کوم نور ښکاره الله دی نور د اسمان نو د زما کو 400 پاللا پا آباد دی پاللا پا رڼا دی ګارانه یې نو یې سمنینو مثال نورې نور د الله چې بوزلونو د مؤمنانو کې ده چې د ایمان نور ده د دې مثال څنګه ده کمشکاتین لکه یو تاخ ده ترې ده د سینا د مؤمنانو ده مصباح چې باری کې چراغ ده دیو بلیګي چې ایمان ده المذباو في زجاجه اغه دیوا په یو شیشه کې پرتا ده چې اغه زړه د مؤمن دی شیشه د صفه عز کان نه کاوکون اغه شیشه دمر صفه دا تبو دا د اسمان ستوره دري زليذن کې چمکدار یو قدو من شجره تم مبارکتين او بلشویدې د تیل و ده او د داس یوونه چډیره برکتي وننده چپوران دی د دې تیل سږی د علم او د دې خیر او برکت چې تاسو حاصلی زیتون تن چډیره تیل واله ده لا شرقیه ولا غربیه داس وننده دا چې نه مشرقي ده او نه مغربي ده اولی مشرقی او مغربی در دنیا شیی او قرآن در عرش نراغل ده نا نه مشرقی ده نه مغربی ده یا دادا چی نه مشرقی علم ده نه مغربی علم ده بلکه مرکزی علم ده چې ده مکه معظمی ده مکه خود دنیا میاند ده اگه تخو نه مشرقی ده نه مغرب دا مرکز که اللہ نازل کرده ده یکاد و زیت و ها یدوی او ند دي چې هغه تیل د غې په خپله بل شي ډې نه وله لم تم ساسو نار اگر کو نله غې تهور او تلی داومه روناګ نه شوي چ راغ یو را ده زو جاجا زلو د مسلمان هغه بلله را ده او چې کمعلممو ایمان ته دقرآ حاصل د هغه بله ر نروله نور نور دې د پاسه د نور نا یاذ الله ول نوره من یشاو فرچ سر نشته وینو ار دینه مليږي هدایت کې الله ځ خپل رانا هغه چا د جو واری وزر بول الله الامسال للناس بیانی الله دا مثالون خلق د فهدیزه بارا الله بكل شیء علیم نل ایت خنشتہ او پارس باندې پویږي او د خلقو د پوی د پارو مثال بیانې ها خلقو سره شوق پیدا چې د اسوک دي چله له پلک دمر رانه اگانه دی کنا الله وی فی بیوتین قدی گورن دی پداسی کورونو د الله کی دي جمعه تونو کې اذن الله او انترفا چله امر کړه چې د جمعه تونو د یو چت کړي شي د الله په عبادت سره ګه في حس او بیان د کېشي پهدي کې لاله نم په دانیت سره ی لو في پاې بهې تص الله لره پهې کورنو کې بل غدوې وال آاسالې پهسهح اوکو ماګ کې نه پر ررجالون داسې سړیدي عجیبه سری دي لا تله هم تجارهتون واللا ندی غافی لکڑی دي لرا تجارتونو او د دنیا سو داگانو کارو بارو نو ام کارو بارو نا که دیر درانو او بل پلی دا منزا و دا سنم ندی پاتې کری ان ذکر اللہ دا اللہ دا ذکرنا و اقام السلات دا در اولو دا منزنا و ایتای الزکاة دا ورکاولو دا زکاة نا پدی بان دنیا محبت نه غالب شوی خوا دا ولی یخافون یوما ذلکی یرادکن یریګی داغ وروزه د دا قیامتنا تو تقللو فی القلوب والابصار او چې اوری را اوری پاره کې د هیبتنا زړونه او سترګې د خلقو لې یجزی یوم الا وحسن ما عملو درځی د پاره چې بدله ور کېللې دي د لرا د خېستګا عملونه چې کړی دي و یزیدهم من فضلې او یو په یاونا زیات به کې دي تاسو خپل فضل نه یو په لسه یو په سل هرڅوک وی چې مونږو داسو دوړګار نه کیږي نه الله یولي نه کی هرڅه پدې کې والله یرزق مونکي شاو بغیره حساب الله رزق ورکیا غواړی نه غمانه هغه به لګمان نه دي هدي کې دا تر دې پورې حال له مؤمنانو ذکر شو اوس مثال ذکر کېده اعمالو د مشرکانو د مجرمانو خدای یو قسم اعمال داسي دي چې د خلقو په نظر کې خمالوميږي چې ډیر مونږو داس کې ډیر خیراتونه کوي او بلغه دي چې هغه ناکار دي اول مثال دا غي عملونو بیانې چې هغه په ظاهر کې خمالوميږي والذین كفروا او هغه چې کفر وکړل دي، اعماله خو دا غټيره اعمالونه چری او تخا اعمالونه وی او امید ساتي، نه نه. کصارابم بقیاتن په شان دا سپینې شيږي په یولوې صحرا کې. یاحسبو الظمان ماع، چې ګمان کوي پاغبان دې ته کې سره یې چې وبدي او بیولی دی او بنو دی حتی ازا جا او تردی چرا شی راو رسی اٹیر ستری لم یجدو شی ان انمو می حس شی او بمو بنی وجد اللہ اندهو اوی من تا اللہ لرخ پلزان سرا اجلی اراغی فوفا و حسابا اللہ و حسابو کو بس مرک پر ختم او به شوهنه والله سره ولحساب الله داغه زر حساب کو انکه ديتا عمل اعمال ښکاری چې موت راځي نو یسبني او بل هغه عملونه جرمونه ظلمونه چیرې کړی داغه مثال او که ظلمات يا د دې داغه ناکاره عملونو مثال داسې لکتیاري په بحر لجين په داسې سمندر کې چې دی یقا شرک ده یقا شاو موجن او داقی دا پاس شوی ده توفان ده سمندر من فوقی موجن چه داقی دا پاس بل توفان ده من فوقی صحاب او داقی دا پاس شرک پکیمشتی پا ده, ده بحر ده دا دنیا محبت پکیمشتی ده, ده بل موج ده او دا دا دا شرک او ظلمونا هغه ام پکشتے دا بل موجده او من فوقی صحاب دا دنیا ماضیه و خوشحاله او ایشونا او دا ام پکشتے ظلماتن دیری تیاری دی او فوق بعض بعضی دا د دا بعضونا بلکل رنا پکنشتا کنا سمرا خره د کله چې د را اوباې خپل لاسو چېکه داې ولیدي لم یا کا یا راه دا چې وې هغه بل خوپې نه شګولي د که نه د لري نه خو بیا ګزاره کولو خوا خپل لاسوم قدرې نهدي او لمله او له نور هغهڅوک چې ور نه کې الله هغه له رانا راه فله من نور نه دغ د دا پاار سر ألم ترى تنگوري أن الله يصبح له من في السماوات والأرضي جدا خوار جاسر يرى ده نذكر لقيا دي خواه جبه شك الله لرى پاكي بياني أغا سوك جباس وانو و پزمكا كده وطه رسوا فاتو و ده الوطن كمارغانو تاو گورا پاها واكي صفونه جور کدی جدا وقت دا مرغي راوالو زکانا اڅوبه غندې صفونه جوړ کړې په هوا کې او سوره ملک کې راځي سوا فاطمه یقبزنا کله صفونه جوړ کی اکله مات رامات کې کلن قد عل مسلاته هر یو په یاندلې خپل عبادت او تسبيحه خپل حمد سناد الله الله عليم بما يفعلون ولې تاسو په دې نه پويګي دا مرګای چې لوزی تاته ګوري او کله دا سرونه برا اسمان داسی کیداسي دا وزیز دې دکینو والله علیم بما يفعلون الله کویږي په کارونو باندې وللله ملک السماوات والارض خاص دا الله اختیار دے بچی دا آسمان نو پزموکو کی وللله المسیر او دې الا تراتل للذین علم تران اللہ یز جی صحابا تا نگوری چلا دنیا سنگ آبادی دغسی دینم آبادی نگوری چلا روچتا کی وریز سمیو علی بین او زی پزی نو بیا یو بل سر جختی کی تنظیم والا جوړ کی ترتیبو ثم جالو رکامن بیاو گرزی اغیل را تختا فَتَرَ لت کایخررج من خِلَالِهِ نوین هغه ساس کې چې راضي ددي د مییانځنه سېساس کې او چې بل سره جښته شوه او تنب شوه نو ساسې ترراغې دغسې الله تنظیم جوړ کې خلکو توفه د حاصل شي ی من سما جبال انفییه او نازلی الله ددي عسمان داغی غرونو ناچه پا دی اسمان کی دی دوار یزی غرونو فا مونگ تا نخ کاری اغدا نخ کاری سنازه لی دین گلی پا یسیو بی من یشاو پس اواری دی گلی لرا پا آغا چاچه اوگواری ویسری پو عم من یشاو اواری داغا چاناچه اوگواری دی گلی دا سی ساب دینا پی یو پولا یو پټی باندې وشي په بل باندې نه زمیدار وي بيدوي په یو خرباندي وريږي په بل نه دا سد الله شان ده یکادو سنا برقي يذهب بالابصار نزدي وي اگرانا د پلق د اسمان چو تختي نظرونه د خلق يقلب الله الليل والنهار بدلي الله اشپا اورز ان فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأَبْصَارِ بشکا پدین خلاق کې ډېر لویه عبرت ده پاردا کلمند خلقو چی څه په یو حال نه د انسان ته بوم کله خفا کله خوشاله مظلمتنګ وا والله خلق کله کله به مم ماء الله پیدا کړي له هر یو شی دوبونه ومنو مې شي علی بطنه بعض ذذیس ذن هغه ذی چې ګرځي په خیټه باندې مارانو میاان او من مَیَم شی علی رجلیني بعض ذیناه سوق ذی چې ګرځي په دوخ په او مېنه مَیَم شی علی اربع او بعض هغه ذی چې ګرځي په سلو روخ په د اکثریت ذکر کړي لازم پوګومشتره چې د خپل پټن الهي یا حلق اللہ ما یشاو پیدا کیا اللہ وچو ان اللہ علا کل شین قدیر و بیشک اللہ پار سبان دی قدرت والا دی لقد انزلنا آیات مبینات یقیناً مونگ نازل کرل آیاتو نا عدیر واضحا واللہو من یشاو ادائیت خدا اللہ کار دی کہ آیاتو نا واضحا شنو چا اللہ چاہتا ادائیت نا الله ہدایت کې هغه چاته چې والی په طرف د لارې نیغي اوس را شاخ خلق غوره چې الله چاته ہدایت نکي وي ويقولون اوي ذا منافقان امننا بالله وبالرسول ایمان ایمان راوړل دی الله باندې او په پیغمبر باندې واطعنا اوس په خلینوایو غره تابعدار یو سم اتولا فریق منهم اب یا چه شي شکا نه نو انکار کی اوڑی اوڈلز دینا من بعد ذالکا پس دی وعدی و اقرارنا اما اولائی کبل مؤمنین اندی دو قسان زره مؤمنان سنگ اوڑی ویزا دعو الاللہ و رسوله کل چی دی روغو اختیشی دا اللہ قرآن تا سنت تا چې د مسلمان جنخو خو دی باندې دی لريح کومو بینوم چې فیصله وکړي د دې پمینس کې اذا فريق منهم مورذون فذغا وحکی اورډله پدی کې انکار کوي چېنا په شریعت یې انکو او یې کوله او مل حق او کې دی په کې فائدہ یې په شریعت کې په کې یا تویليه مزینین په منډه را روانې جماعت <تصفح> چننن جرګدان نن فیصله راضی دي ته پمندبان افی قلوبهم مرذون دي ده دریو خبرو نه خالی نه دي یا خو دي پوزرو نو کی هرست دې دنیا يرست دې يردات امرتابو یا دي شک دی په دي خپل اسلام کې امي خافونا یا دي دی یری په قران او سنت زکه فیصله نه کوي یری کی ان یحیف الله علیه و رسوله چې ظلم بو کې الله پذیبان دی ظلم بو کې پیغمبر پذیبان دی قران او سنت په سلی ته ظلم وای الله نه بل اولایک هم الظالمون دی زالمان دی قران او سنت په چا ظلم نه کوي بلکې دی ظلم کوي په خپل ځان نور باندې چې غاړه وت پسوانه رذی بسم الله الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین عزاتوا ال ال الله ورسول لیحكموا بینهم بشکا وی وینا دم منانو کلچ دی راو ان کتاب تاو ده پیغمبر سنت تعالی حکم و بینه او چی فیصله وکي دي په میاں سکي ايي او دي وینا جواب داي چي دي وای سمعنا مونږ اوري ذلي ذ الله كلام وتعالى مونږه تابعداري کو المفلحون او موږه کسان کامیابی وَمَنْ يُطْبِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ او هره رسوکو تساب داری کی داللہ ده حکموه ده پیغمبر وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَرِيكِ داللَّهَنَا وَيَتَّقْهِ وَذَانْ بَجْكِ دَاغَدَ مُخَالَفَتْنَا فَوْلَائِكَ هُمَ الْفَائِدُونَ نوم داکسان دا خبل مقصد ترسی اقسموا بالله جاد ایمانهم قد هم منافقان قسمن کی پر اللہ باندھی پاخ قسمنا لئن امرتهم لا یخرجون په دې خبره چې کته دي ته امر کړی پیغمبره دی وخا مخاوتې او تاسو تو توای چې سوګندو نه توا تم معروفه تن خلق ته معلومه ده صرف پخله باندې وایه یا <cœur>. توا تم معروفه تن هغه تعبیداری د رشتیا او غرض استاسو په اړه کوم ځای کاوه ان الله خبير بما تعملون مشک الله خبر ده په عملونو نو چې تاسو کوی قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دینا نکی گی. اللہ و یا وتا چې هغه زذین نه کیږي تابعداریو که ده الله او تابعداریو که ده پیغمبر فین توالو کتا سمحل اوه پنما علیہما حملا نبیشکا پرې پیغمبر باندې خو هغه بوجده چې ده تاواله شوه چې تور سوا دعوت ور وعلیکم ما حملتم او تاسو باندې هغه بوځي چې تاسو ته والا کړی شوی دی چې जबाबداری به کوی او ان تطيعوه او تحتذو او که تاسو د जबाबداریو کړنو کامیاب الله تاسو کامیابی دته په जबाबداري کې بنکړي دبس او مال الرسول للبلاول مبین انشته په پیغمبر باندې بل سو مگر رسول شکارا از ذی تابیدار سمات خوی په دنیا کې واعد الله الزینا امنو منکم واذکر لذ الله کسانو سره چې مؤمنان دي پتا سکه عامل الصالحات او داسې مؤمنان دي چې اعمال یې په طریقه د سنت ته یو وعده ده له استخلفنهم فی الارض جلا وذیل حکومت ورکې پزماګه کې د دې پیغمبر نه پس کما استخلف الذين من قبلیم لکه څنګه چې اقتدار او حکومت ورکړ او هغه حلقہ چې مخکې د دین او بنی اسرائیل ولې يمکنن لهم دینهم الیذرت زوالهم او خامخو والا مضبوط کې په دنیا کې دید پارا هوا دین دو دی چیزی تا دیر خوک دی و لیو بد دلنو من, من بعد خواب امنا او خام خواب بدل کی اللہ دی لرا پس د اینا امن برا ولی په دنیا کې حضری وارا وادی اللہ رشتیا کری خلفاو اربعاو سرا سلور خلفاو سرا دې خلافت اصل حکومت څه یا بدوننی لا یو شريك نبی شي ام الله یزما بندګي وکي انا بشر کی زما سره حشچه نو د اختیدار والار کوم او من کفرا بعد ذالیکا بچینا شکر یو کلا پس د دې نعمتنا هؤلاء هم الفاسقون دا کسان بیا فاسقان شو خلافت خراب کو دین او الاغ سوک مرادی چې حضرت عثمان شهید کړو بسوی قدم کی خود ناسیا وقیم الصلات او الزکات او ورکو پابندی کوي دمانځ او ورکو زکات او واعتی او رسوله او په دې ټولو کې تابع داریک دا پیغمبر لعلکم ترحمون یقیناً تاسو باندې ورحم وکړي شي ولَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ او ته <متحدث> ګمان مکوئ <متحدث> په دې کثران خلق باندې چدي وزن خلاص کی الله رازاب نه پدې زموږه کې ځان نشي خلاصو او ما واه ومن او زې د دې جهنم دې ولبیسالمسویر ور ډېر بزې زرات جوړې یا ایو الذین آمنو لیستازنکم الذین ملکت ايمانکم مخکې نو کام پاتشیو نو به یعنی ايمان ولو خامخای اجازهت دی غالی استاسو نا اګه ول چتاسو یی مالکان شوی والذین لم یبلغوا الحلم منکم او اولاد تاسو چې نه در بلوغ تا پ تاسو کې نا بالغ دي صلیات عمرات په دغو دیتو اجازه نشتا چې کورونو تراشی من قبل صلاه الفجر مخکی دمانځو د سبانه وحينا تضعون سيابكم من الزهيرتين او پکوم واخ کیچ تاسو کېده کی غزیاتي جامي پوخ د گرمي کې او د کیګ او من بعد صلاه العشاء او پس د مازکتن صلاه سوا اوراتل لكم دزري وختونه ډیر د پرزی دي دی دي کې باور بوټي منبي کما شومان راضی نو اجازهت باخلي لا یس علیکم ولا علیم جناحن ها نشته نه په تاسو باندې انا په دی باندې بیا بعد بعدونو پس د دې درې وختونو نا ته وافو نا علیکم ځکه دې ګرځي لا ګرځي هر وخت په تاسو باندې بعض کومه بعض اواز خپل میم کې بازي په بازه باندې نارو وخت باندې دی څ ډیر دی تکلیف دے كذلك يبين الله لكم الآيات درس الله بياني تا استاغ په آیاتو نه احکام والله عليم حكيم الله کويږي پر سوان دي او حكمت والي ويذا بلغ الاطفال منكم الحلم او كليچ بیا اورسي زما شمان تاسو بلوغ تا و دیتا هم اغاو القانون ده چی دی با اجازت اخلی چرته او کور کردی کم استازن اللذین من قبلیم څنګه اجازت اغسطا غی خلقو چه مخیزی کرو شو دی که اول ما شمانو و اسق بالغان شو کنو کذارک یبین الله لکم آیاتیم دادا اللہ شان ده چه بیانیتا استایاتو خپل الله علیم الحکیم الله پویګی استاد په پو عزت باندې کار کې حکمت ولقواعد من النساء الاتی اغه نستي په کورونو کې دکار کا سبنا اغه زنان لا ارجو نه نکاحن چې مشران دي اومید یې نشته د بیا سره پله سالې نه جناحون نشته په دې باندې س गुन्हा اي زانا سياباونا غوي کي دي غوي لوي لوي پروني الهبطه کې ګرځي تو جائز دي غير متورجاتم بزينه او په دې شرط باندې چنه بخکار کوي خپل خاص لره سمباله باندې کې لکه په غلو پښانته وَاِنْ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ او کدیم زندہ سی بچ ساتھی او پردکین داو لڑی را بہتر دا قُلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ رِيدٌ كِلِهَا او پوه دی پارسو لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ نشت په معذور خلقو بانده معذورین نشت پا لون بانده سختی پا دین کی دیتا سخت کارونه ماف دی لکه جهاد حج جمع دا درشت کارونه دی نو دیتا پا دی کی اجازت تک نزی خوا نشت پا لون سختی پا دینکی وَلَا عَلَى الْعَارَجِ حَرَجٌ نَفَا غُرْت باندی سَخْتِي وَلَا عَلَى الْمَرِيزِ حَرَجٌ او نَفَا بِمَار باندی سَخْتِي وَلَا عَلَى الْعَنفُسِكُمْ نَفَتَاسُ باندی اے مومنانو ام پا داگی کارونو کی ام چې دیکی معذورین خلقتا اس طرح پا پینڈا کینی نو دیتا سا گناہ نشتا رہ کرا انتا کلو من بیوت کم کچرتان سخراد کوئے پخپلو کورنو کی او بیوت آبائکم یا کورنها دے پلاران اس توneh او بیوت امناعاتکم یا کورنا دے میند اس او بیوت اقوانکم یا کورنا درون اس او بیوت اخوانکم یا کورنا دے پلاران اس او بو یو ته عامامکم یا کورونا د ترونو ستاسو او بو یو ته عاماتکم یا کورونا د پپوگانو ستاسو او بو یو ته احوالکم یا کورونا د ماماگانو ستاسو او بو یو ته حالاتکم یا کورونا د ماسیگانو ستاسو او ماملکتم مفاتيحو یاچی تاسو یې مالکانیې د اکلی څه څه لیوته راوی کور کې استا اجازه ته د خوراک سکا او سو زیقکم یا کور د دوست تاسو کې تا تولا کورن دي چې کوک لړشیه د روډه ست ته تو کې انکار مکا وا په دې کې سملاامت یا نشتا لاس علیکم جناحون او نشته پتا سبحان دی ګنا په دې کې انتا کولو جمیان ک خوراک کوي ټول په جمع په پیندہ او اشتاتا اویا جدا جدا ټوله جایز دی فزاد خلتم بيو탄 کلچ تاسو خپل کورونو ته زې وسلموا علان غزيكم سلام کوي په دا خپل اهل باندې تحیته من عند الله دا سلام کول یو تحفظ د الله طرف نا چتا وړه مبارک اند سلام کول دا خیر و برکت شیده توییبه او دا سلام پاکواله دا کورونو د دا ظلونو دی قذارک یبین اللہ لکم ال آیات اگر رضا دا اللہ شان دی چی بیانی تاست آیاتو نا علکم تاقلون دید پارچ تاست پیزان پوک انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و بیشک مومنان پاسل کې حق سان دی جې مان راوړي پال لا باندې په توحید سره او وي رمبر باندې په تا بيداره دا و وزا کانو مع هو کل چا سره ناشتی الا امرن جامعن په یو کار د مشورې لم یذهبوا ننفس حتای استازینو سو پوری اجازه ته نا ان الذي ن ستا ذینونه کا به شقا کسان چېستانې یاازت اخلی اولا کل الذي نه یو منونه بالله ورسولی یم دغه کساندي چېدي پااصل قیمان را اوړی د باندې او د الله پیغمبر غمبر باندې فزتهاعزانو کا نو کلی چې دی ستانې یازت اخلی ل بعضې شن د باید زوریکار دپاره انسان پجز دی ضرورت و تپیخ شو سروری کارتوی فازل لی من شئتا من هم نجازتو که و و خیطا اختیار دلکا نجی کلتا اجازتو که و اگی پاسی ده ده مجلس نا نوستغفر لهم اللہ بخنو وارادی ده پار دالانا رضی سورتن گنانا چه خلق بوی چی ده ده ان الله غفور رحيم بیشک الله بخشش کوونکی مهربان بل ادب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم کدو عبادکم بعضا مگر زئ आवाज کول پیغمبر تا پخپل میانس کې ځه لکه چې आवाजونه کوي بعضي بعضو هغه تبو داسې आवाज نه کوي چې یا محمد دبی دبی ده اللہو تا یا ایوہا نبی و یا ایوہا رسول ویلی انتا سبیہم عدب کروے قَدِ عَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَقِنًا پِجَنِ اللَّهُ وَكَسَان يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَازَ چِزان خوئی پتاسو کی زید پنایتا اگر بیان پر بد لگی نو بس اگوری چیزا چاہ خیال نظر رو رو روزا سکشی گی کار ځای د پهنا لکه برجای شوه فلی حضر لځ نه پس ريږ او گیا و کسان یو خاالفونان امرری چغې مخالافت کوې امر د پیغمبرنا نه د سنه د ویری به هم فتننا تون چې بر سیدي دا په دنیاې ډیرر ل فتننا او شه او په س ځان بهې ش خللاړی رسونه روواژونه کې بر راغیر شي او یوصبه معذااب علیم یا بوړو سېدي تاذاب دردناک الا خبردار ان لله ما فی السماوات والارضین بهشکه خاص د الله دی هغه څو چې باز وانه کوي او پسمکه کوي قد یعلمون ما انتم تعلمه یقینا الله تخم علمدہ چې تاسو به کوم حال کې خو ته باندې یو بل تپوس پوسکی چې څنګه آللګا نه الله نه کېپه او پار کوی چې ستاسو په کم حال کې پهې دنیا کې الله خبر دی وی او مایور جوو نهلی او پاارت باندې چې خلک واپس کړی شي اللهته نم ب معاملو خبر به کې الله دی لره په حقیقت دا عمل چې دی کړی او خو عمل ک دی او د حقیقت ن خو نهدي خبر ک نه چې قبول دی که نه دیښې قبد دی بدیبه لا خبريها ولا بكل شيء عليم ذكر الله بار سبان دی